Bemehetek a városba én is, nézett kribiszka az ablakon, de ha kedved van, menj be te. Berti komótosan szalonnázott a tűzhely mellett. Egy-egy falat kenyérhéját dobott Bújtárnak, aki szemben ült vele, szeme csillogott és nagyokat nyelt, amikor Berti szájához emelte a szalonnát. Bújtár nem rajongott a kenyérért, de tudta, hogy a szalonna bőrke az övé. Erre várt. Nekem valami olcsó kucsma kellene, János bátyámot meg elhagyja a csizma. Nagy baj lenne, ha mindketten mennénk? Hozd ki a pénztárt! Berti becsattintotta a bicskáját, a szalonna bőrt odaadta az izgatott kutyának, zsíros kezét megtörülte nadágában, és kihozott a szobából egy cipődobozt. Zacskókat is! A dobozban rengeteg apró pénz mellett néhány bankó lapult. Ribiszke kivette a bankókat, megemelte a dobozt, és azt mondta, futja, az apró nálad lesz, hogy tudj visszaadni, az öreg meg nálam. Ha eladtuk az zöldséget, megveszük a kucsmát. Meg a csizmát? Meg a csizmát, ha nem lesz nagyon drága, és olyat találunk, ami éppen nekem való. Találunk? Akkor én pakulok is, mondta Berti. A hó már alig szállingózott, és a fehér szegélyű felhők közül néha már kivillant a nap. Szép időnk lesz, nézett fel Berti vidáman. Aztán kirángatta a szánkót, a pincéből felhorta a zsábba kikészített portékát, és bement az istálóba, hogy patákot még egyszer megkefélje, mert kucsma és csizmavétel nem minden héten esik, s az már félig meddig ünnep. Na, gyere, ilyen ló nincs több a vásárban, nekem elhiheted? Az ajtót azonban nyitva hagyta ez a Berti, billegette fülét irigyen Miska, pedig gondolhatna arra, hogy múnak nem sokára kisfia lesz. Megfázhatik. Nem fázom, szuszogott a becsületes tehén. Igazán nem fázom, de azt meg kell hagyni. Szép ló ez a paták. Halljátok, most kis kolompot akasztanak a nyakába. Kívülről behaladszott a csengő hal csilingelése. Ki nem állhatom, rázta fejét a szamár, Idegesít Azelőtt nekem is volt De moccanni sem lehet Hogy ne csörögne És ragad, mint a bojtorján Vahúrnak tetszik Nézett Miskára mú Mert behaladszott a kutya vidám csaholása Au hau haú Kiabált kint Vahúr Szép vagy paták Csillogó, mint a nagy fény Nem hiába volt az apád Olyan nagy Olyan ö, izé versenyló csillogott paták szem a dicsérettől, versenyló! Az! Az! Majd várlak benneteket! Paták kényesen és boldogan riszálta a derekát. Nem is tudod, milyen jólesik vahur. Majd nézd meg, hogy megyünk ki az udvarból! Felne nagy a barátság! Csapkodott ingerültem Miska a farkával, de aztán az ajtóra néztek, mert Berti jött be. Új kabát volt rajta, papírban ennivalót hozott kelének. Aztán egy marok kukoricát szólt a elé, a tehénnek szénát adott, Miskának pedig kivételesen zabot. Aztán megsimogatta a szamár bánatos nagy fejét. Mit hozzak fiának Miska? Hát csak vigyáz mindenre, Miska, neked van itt a legtöbb eszed. Miska egyszerre elfeledte sérelmeit, de azért nem nyújt még a aphoz, nehogy mohónak lássék. Láttátok? integetett múnak, amikor Berti kiment. Láttátok? Hiába kis kolomb, hiába kelleti magát paták, Berti azért csak hozzám húz. Kint újra megszólalt a csengő, ugatott a kutya, megcsusszant a szán, és paták magasra tartott fejjel, csodálatosan szép ívben kikanyarodott az udvarról. Libiszke és Berti szelét büszkeséggel dőltek hátra az üléskasban, és csendes, öreges örömmel néztek végig a nyárfás úton, mely a mai napot hozza. Térdükön rongypoklóc, ribiszke csizmája rongyos, és kilátszik a tiszta kapcaruha, melyet a csizmavásárlás miatt tekert lábára. Perti olyan, mintha valami szőrbetegségben szenvedne, elhullatva fele prémjét. De a szerszám csillog. Paták ragyog, és úgy rakja lábait, mintha mindenki őt nézni. A hómezőkön szikrázik a nap, enyhemeleg van kint és belül is. A sarogjában egy kis megelégedettség, várakozás, a csengőpengése, mintha lehullana a hóra, és hancúrozva szaladna a szám mellett, és nevetne, nevetne. Szép bab van, mondja Berti. Szép, Bóling tribiszke. Aztán már nem is szólnak egymáshoz egész úton. A piac szokatlanul élénk, de a kertészek állása majdnem üres tegnap még nagy volt a hideg, nemigen mertek előrukkolni az elvermelt, pincében elrakott holmikkal. Ribiszke azonban mert. Ribiszkének két akkora tyúkszeme van, mint egy-egy mogyoró, és ezek pontosan megmondják a változást. Igaz, hogy a csizmavételnél fokozott óvatosságot igényelnek, de mint időjósok, csalhatatlanok. Az idő rövidesen megereszkedik, mondta tegnap előtt Bertinek, Vidd le a mázát a pincébe, kimérjük a zöldségfélét, hagymát, fokhagymát is, csákba persze, alája a szalma, letakarjuk, meglátod, jóvását csinálunk. A deréktyúk szemek nem hazudtak. Akár kirakhatták a portékát a ponyvára, olyan meleg van, de minek sietni? Ribiske mindenből kikészített egy-két darabot, jelezve, hogy mi van a ponyva alatt, azzal nyugodtan pipára gyújtottak körülöttök zajlott a heti vásár. A levegőben hószag, halszag, bőrszag, lószag úszkált vegyes elosztásban, s ezeket a hullámzó szagokat, mintha a zsibongás tartotta volna a levegőben. A pipák szeleltek, s a füst kanyarogva vegyült a többi illat közé. Ribiszke enyhe várakozással nézett maga elé, míg Berti Konokú nézett a túlsó oldalra, mintha ott valami látványosság lenne, pedig nem volt. A kocsmacégér ernyetten és szennyesen lógott, pimpógás pár köcsögei katonásan álltak, ám fogantyújukat csípőre tették, mint a harcos háziasszony, s a borbégy széktálbájáról egy aranyszakálú, kék kabátú férfi úgy nézett meredt hal szemével Bertire, mintha hipnotizálni akarta volna. De Berti nem ezért fordította el a fejét, hanem mert a halasbódé mellett feltűnt az öleptulajdonos nő bundás, magas alakja. – Na, még csak ez hiányzott, hogy az a jó isten! – De talán nem ismer meg, – sóhajtotta Berti, és leszállt a kocsiról, hogy igazítson a ponyván. A hölgy a nevezetes ölebet karján tartotta. Az öleb rámorgott Ribiszkére, és gyulladásos szeme utálattal állt meg patákon. Ribiszke azonban mosolygott. – Szép kiskutya, kezítsó alkalom! – lengette a kocsmáját Ribiszke, mert ismerte az asszonyt. Na, mi van, jó ember? Hallgass, leó! Simogatta meg szeretettel a kutyafejű hernyót, mert ez még mindig morgott. Hallgass, nem bánta bácsi? Ilyen drága kis kutyát! De hogy bánta nem! Hát van kezücsókolom, csókolom sárgalépa, zeller, petrezseje, kalarábé, foghagy hagyma meg egy kis kelkáposzta. Folytatta a felsorolást tribészke. Nem fagyos? Mintha tegnap szedtük volna csókolom a kezét. Minden zsákban, minden lemérve, itt a mustra, intett a mintának kitett darabok felé. Ára? Ribiszke beszámolt az árakról. Azért hagytam ilyen olcsóra, mert én olyannak ismerem az én régi kedves vevőmet, hogy ért hozzá. Tudja, hogy minek mi az ára ilyenkor. Ma még be tudtunk hozni, holnap már nem tudjuk. Szedés, ásás, vermelés, beszáradás, de hát minek mondom, a jó gazdasszony is úgy ért hozzá, mint én. Hát, értek egy kicsit, aztán nálunk sok fogy. Ott ne fogyna, nagy a család, szép család. És Ribiszke szinte áhítattal legyintett, jelezve magasfokú elragadtatását. Nem bánom, bólintott az asszony, de le is kell hordani a pincébe, ha lenne valami embere. Megfizetem. Persze, hogy van. Berti! Sziszeget Berti a kocsi mögött, de most már elő kellett bújnia. Csókolom a kezét! Ribiszke meghökkenve nézett Bertire, aki úgy fejére húzta a szőrtűsző bántalomban szenvedő kucsmát, hogy csak az álla látszott ki belőle. Nem meleg az a sapka? Jó ember! Fáj a fejem! Szegény! Hallgass, Leó! Arról van szó, hogy le kell hordani a holmit a pincénkbe. Megfizetem? Lehet. Van ott homok is. Egy kis homokot dob rá, és kész. Igenis. Mire odaérnek, már én is otthon leszek. Megyünk, kérem szépen, bólintott ribiszke. Ülj fel, Berti! Berti neki bátorodva kapaszkodott fel a kocsira, de kucsmáját csak akkor igazította meg, amikor befordultak a sarkon. Megfázhatott a fejed, pöfékelt Ribiszke, de mondtam én neked, hogy nem állsz kályhajadon főtt. Most, mintha át volna. Na, hál' Istennek, majd megiszünk valahol egy kis ha bort, hanem jó vását csináltunk, a szent igaz. jó jót, jól beszélt János bátyám, így kell, de én nem tudok. Vég azt a ronda kis dögöt is dicsérte. És elmosolyodott Berti, mert eszébe jutott, amikor Miska az ölebet átsegítette Pimpó Gáspár köcsögjei közé. Megelégedetten érkeztek a kövérnő udvarára, hol öreg hintó állt a szín alatt, és egy vénkörtefán körtefán este a konyhajtót. A konyhában sercegett a zsír, és a nagy pinceajtó előtt ott volt már a mázsa, nem különben az asszony az ölebbel. A mérés egy kettőre megvolt. volt. Az asszony belenézett a zsákba, és azt mondta. Szép, rendes emberek. Hajdinák János a nevem, emelte meg kucsmáját Ribiszke, és vágta a különféle bankókat, kezet adott az asszonynak, azzal, hogy ő most elmegy csizmát venni. Berti pedig hordta le a zsákokat. Kucsmát most már rendesen tartotta a fején, de többnyire a földet nézte, mert az asszony elgondolkozva állt ott, sőt később meg is szólalt. Olyan ismerős maga nekem, jó ember. Olyan ismerős. Itt a lekvár, gondolta ilyetten Berti, ám bár a pénz már János bátyám zsebében van. Az asszony szemében valami hidegség terjengett. Nincs magának egy szamara? Nincs kezű csókolom, most akar a gazdám egyet venni a szomszéd kertésztől. Beszélje le a gazdáját, gonosz a szamár. Ezt a szegény kutyát is megrúgta egy. – Ezt a szép kis kutyát? – nyögte ki Berti undorodva, és várta, hogy megnyílik a föld, de nem nyílt meg. – Ha végzett, szóljon! – mondta az asszony, és bement a konyhába, de Leo még a konyhajtóból is ádáz gyűlölettel nézett Bertire. – Essen ki a szemed, Leo! – mondta Berti, és megkönnyebbülve hordta le a zsákokat a pincébe. Hatalmas nagy pince volt, melyből még egy vasalt ajtó vezetett le a boros pincébe. Sajnos ennek hajtaján lakat volt. Sajnos. A sarokban nagyhalom homok. Berti ebből hordott az zöldséghez, és mint otthon csendesen rakosgatott. Nem sietett, mert tudta, hogy ribiszke csizma vásárlása felette hosszadalmas dolog, és mit átsorogjon ott. Segíteni meg nem tud. De a kucsmát majd alaposan megnézi. Ezzel is becsapták. Azt mondta a szűcs, meghalt már, nyugodjék. Azt mondta, hogy örökös. Örökös a fenét. Alig hordja tizenöt éve, és már is hullottja a szőrét. Hát, így örökös. Psst. Psst. Psst. Berti egy magas oszlop mögött dolgozott, és amint feltekintett a lépcsőkön, a pincjajtóban egy lányt látott, amint hevesen integetett valakinek. Psst. Aha! gondolta Berti. Ehe! És behúzódott az árnyékba. De lehúzódott a lány is a pincegádorba, ahol nem sokára megjelent egy legény. Nincs itt senki? Hadarta a lány. Egy lélek se. Várj! A lány a lépcsőn, mint a falon. Ez hát tud futni? Gondolta Berti. És belenyúlt egy nagy ládába, melyben látszólag üvegekre való szalmahuzatok voltak, papírral vegyest. Látszólag. A lány azonban az üres szalmatok közül egy üveget húzott ki, és szaladt fel a lépcsőn, mint a nyúl a domboldalon. Dugd zsebre! A legény elsülyeztette az üveget, de szinte ugyanazzal a mozdulattal magához húzta a lányt. Erzsi! Erzsikém! A lány tapadta legényre, mint a a háztetőre, de nem szólt semmit, nem is szólhatott, mert olyan csók következett, amelynek Berti alig bírta ki kivárni a végét. Berti öreglegény volt, nem irigyett cseppet sem, de határozottan féltette a fiatalokat. – Fenne, egye meg! – izgult. – Még valaki meglátja őket! Egyszer aztán szétrebbentek. A lány megigazította a haját, lesimította kötényét, és kileskelt az udvarra. – Most már be kell mennem! – és csak nézték egymást, de nagyon neki gyönyörködve. – Mikor látlak, kedves! – Holnap. Jaj, csak gyere, gyere, van még négy üveggel. Amikor eltűntek az ajtóból, Berti elgondolkozott. Van még négy üveggel. És rakta tovább a sárgalépát, közben a ládára sandított. Van még négy üveggel. No-no, a lánya bort lopta, erről kár is beszélni. Berti határozottan állt fel. Lopjon másikat, mondta magában. Hallgatódzott egy kicsit, aztán beletult a szalmatokok közé. A negyediket alig találta meg, de ha négyet mondott a lány, négynek kell lenni. Na! Becsavalta az üvegeket az üres zsákokba, és óvatosan beletette az üléskasba. Aztán bement a pincébe, elsimította a homokot az elrakott zöldségen, és beóvatoskodott a konyhába. Készen vagyok, kezítsókolom. Meg lehet nézni? Mit nézzek rajta, fiam? mondta az asszony, maguk rendes emberek. És öt forintos nyomott Berti markába. Erzsi, fél liter vörös a kertész úrnak. Talán sok is lesz, szerénykedett Berti, homra nem szoktam. Erzsi, egy rántottát a kertész úrnak, meg kenyeret is. Aki engem rendesen kiszolgál, azt én is rendesen kiszolgálom. Berti most már bátrabban nézte meg az asszonyt, és így bundanékül határozottan csínosnak találta. Arca ki volt pirulva, és a rövid ujjú blúzban szépen érvényesült vastag, fehér karja, és mi egymás. – Deék asszony! – legeltette szemét óvatosan Berti. – Foghatós, de ez a lány se, gudja? letette az asztalra a bort meg a rántottát, fekete szemét rávillantotta Bertire. – Tessék, kertész úr! – és visszariszált szoknyáját a tűzhelyhez, miközben kis papucsai kényeskedve kopogtak utána. Berti mérhetetlenül jól érezte magát. A rántotta elomlott benne, és belülről a vörösbor, kívülről a nagy tűzhely csak úgy döntötte a meleget. Az asszonyok, mintha régi ismerősök lettek volna. Az óra barátságosan tiktakolt, az asztalon zörrent egy-egy lábas, és amikor bejött Leo, Berti már nem haragudott rá. Kis kutya, gyere ide! Kis kenyeret kapsz! Leo gyanakodva nézte Bertit. Nem barátságos, mondta Erzsi. Menj oda, Leo, a bácsi szeret. Leo óvatosan kivette Berti kezéből a kis zsíros kenyeret, és Berti nem érezte, hogy Leót ne szeretné. Így közelről nem is csúnyakutya, a gondolta vidáman, de gondolatai elugrottak Leótól, mert az óra ütni kezdett. Eszébe jutott Ribiszke, a kucsma. Felállt. Mivel tartozom a finom rántottáért? Hogyan, fiam? Mosolygott kedvesen az asszony, és az ajtói kísérte Bertit, ahol Berti lelkesen kezet csókolt, és mindez nagyon természetes volt. A szánról, kicsit meghajolva, megemelte kucsmáját, és az már nem is tűnt fel neki, hogy Leo a farkát csóválja.